Eta zinemaldiaren berri emango dugu, aste Donostiko zinemaldian burubelarri sartuta izango garelako eta urtzi dugu ordenagailoaren beste aldean, egun hon Kaixo, egun honen ezagik moztuko den gaur, baina bueno, tira guno, neguno. burua. Osondo, eta ikusi ezun e, dokumentu horretan, e, ustez e, pelikula de jente e, ikusi ditudan e, kontua dela, ez? Zenbat ikusi ditut, ezagiz zenbat, lau edo bost, ezagiz zenbat? Ba... ba ez dakit, eta batzu, batzu, batzu, oaitxe, dokumentua ezin ez dut zabaldu urtzi? Eman, e, zea, ireki, eta zea, online ireki. Ez ez ez dutzen. Ah, bueno, pues orduan eh, ireki iziakin, eh, gurekin. Deskargatu. E, eh, bueno, bai, <laughs> deskargatu eta etereki gurekin, holako kontuak, entzule, bueno, no? eh, esan eh, behar dizuet, eh, atzo, donoste sariak eh, banatu zirela, eh, bai eh, Oliver Stone, eh, zuzendari estatu batuarrari, eta John Travolta aktoreari, eta eh, John Travolta eh, esan zuena dugu, eh, Jon e, joan trabolta ez e, jose maria aznarrek agako tribunalera eraman behartzutela jose maria aznar beraz e, bueno, bitxikeri horrekin keratoko gara gaurkoan baina bueno, e, pixkan eh pizkan pizkan e, pelikulak e, zeintzuk diren zeintzuk ikusi ditudan, orain e, baztan e, pelikula ikusi berri dut Baina bueno, horren inguruan geroz, eh, seguraski elkarezketak eta egongo dira. Bueno, uh -huh. lehen eike eta bain, amur pelikula, eh, kanzko zinemaldiko pelikula, irabazlea dugu, bi adinduen historioak kontatzen du. Gizon eta emakume hauek laerogei eh, urte inguru dituzte, Eta egun batean emakumea gaixotu eta gizona bere zeintzaz arduatuko da. Gizona oso agobiatua dago, izan ere bere semea labak arengandik urrutik bizidira eta berak bakarrik eramaten du zeintzaren karga osoa. Aipatu dezakegu, e, bitxik ere imo baldin bada ere, Ramon Agirre Euskal aktoreak e, bere papera duela oi bai, frantxesez eta nahiko ongi, eh? Bai, lehen ezaguna da, Ramon Agirre frantxesez bikainik jendulako, eta seguro, hainak ba, tore ona izan da ongi moldatzen dela. Hortaz, Gaimono, e, edur nezturi, baina honek berritikan zer da kaurtzi? Berritikan badu, e, bueno, e, txuribeltzean da, e, teorian, e, bueno, ez da kai puyarekin zer ikusia, lotura bai baina zer iku, bueno, Aber, e, kontua da, Espainiako zine akademiak Oscar Sarietarako aukeratu duen pelikuletako bat. Aktoren artean oso ez ezagunak diren, Maribel Berdu eta Inma Cuesta, agertzen dira baita Angela Molina eta Macarena Garzia ere. Esan behar dugu, e, filme hau zuri beltzean e, egina dagoela, esan du da moduan, eta ez hori bakarrik, pelikulau mutua da. Kanpoan Espainia ezagutzen duten moduan, irudikatzen du Pablo Berger zuzendariak, bala nola? Dei. Ba, ez da git, ez da git pentsatzen dut, mm, zuri gustatzen zaizun bezala izango dela, o marti bueno. guztatzen zaizun <laughs> bezala espaino lehatzen. Toros and flamenko, egizu <laughs> ez? Bai. Ole, ole, ole, flamenko. Bueno, flamenkoa eta zesenketak. Pelikula zesenketa batekin hasten da, zesenak toreatzailea harrapatzen du eta bere emaztea sustorekin hospitalera eramaten dute, izan ere emakumea dago eta erditzea aurreatu zaioan. Erditzarako garaian, emakume hori atzalia elbarri geratzen da eta bere emaztea galdu duenez, erizain batez maiten mindu eta ezkondu egiten dira. Bitartean, alaba bere amonarekin bizitzera joaten da, izan ere beraitak ez du bere kargoa egin nahi aita baino bere ama ordea da. Egun batean bere amona, dantzatzen ari zen bitartean. Bihotzekoa eman eta hil egiten da ondorioz, alaba bere aita eta bere ama ordearekin bizitzera eramaten dute ea hor edurnezturiren e, ama orde gaiztoa, ezta? E, Baina etxe horretara iristean ama ordea oso jarra eratxerra erakusten du, esklabua baliz bezala tratatzen du, alaba baino egun batean bere den oloak, iesekin eta bere aitaren logelara iristen da aitak. Alaba ezagutu eta elkar ikusten dira. Egunetik egunera euren arteko harremana estutzen. Joaten da egun batean amaordea aitada bad duten harremanaz ohartu eta alabak zigortu egiten du. Bere bera hiltzea du helburu eta hiltzen saiatuko da alabak isegin eta egun batean ze aurkitu irari 7 ipotz toreatzaileak. Eta nongoia 7 ipotz toreatzaileak baesta ginen guardian. <laughs> Ara pazitu, eh bueno, beraiek spektakulu bat egiten dute ez zezenarekin eta eta orduan e, bueno, ba, neska hori agertzen da eta ez daki nez, e, ez daki berak eta besteak nola duen izena, ba edurnezturi detzen diote eta hor hasten da. Bueno, eh Bai, es galdera bat. Eh ipotxeak zezen aktoreatzen dute o chokorrak o Ez ez, zesenak, eh? No? Bai, zesenak, ipotxan zata ondia dira, zesenak, eh? Baina, zeko dugu beste bateako. E, urrengo <laughs> pelikula, Argo? Argo, bai, Ben Affleck, aktore estatu batuaraaren irugarren fin lu luzea. Pelikularen protagonista bera da, iran eta estatu batuen eh, arteko liskar eh, diplomatikoak, dira pelikula honen ardatza, nire behatzen da, laurogei eta laurogei eta bat e, urten artean kokatzen da pelikula eta benetako historia oinaritzan da oso pelikula patriotiko estatu batu dugu ziakoak dira onak eta ir iraniarrak gaiztoak Eukidezu aukeraika mena flekekin egoteko? Ez, ez, imposiblia, bueno, perentsa horrekoan bai baino, imposiblia da benarekin egoteko ha, Urten, gainean eguztet, oso gutxi famoseatu detela, eh? oso gutxi, eh? Bai, arraroa, bai, zitsifusi famoseko bai. ze urtzi Zer? Ez ikusi alane? famosoik? Batzuk bai, batzu bai, ez dakit ez duek Facebookian ikusi duzuen edurnezulirekin dudan argaztia. Ba, egin beste urtetan gehiozen, ikun jarriak, eh? Ja, ja, minio bueno. bueno, bueno, ez zinda, no ez zinda. Bona, asio ez teik ez Lanea juten da, oire esango gordon, ez dula denboa ikan. Denbo atzo, eh, alazne, ez anezu nola, ibelle nitzan. Atto pegelitugabe, <laughs> paskal dugabeta benaz egon pintxua janak, miouskalua bisten. Bai, bai. Egitan. Iun pintxua ez zum ga Bueno, eh urrengoa bueno. eh bat eh zure pronunciazioaro auskera asko zobia da ta esan aber urtzi. Bai. Dans la maison. Hostu. Azko oh. honnon. <risa> ta se eh, irakasle eta ikasle baten arteko historiola. Hoi da, ez dut frantziareko pelikula dugu. Ikasleak idazteko doai badu eta irakasleak bere doaia eratu dezan, bueno, idaztera bultzatzen du. Uh -huh. Bere lagun minaren etxean bizitzen dituen bizipenak idazten dizkio irakasleari egunero. Irakaslea bere narrazioa, bere narrazioetara ohitu eta egunero beharritu bere iratziak. E, nahiko pelikula europea dela esan dezakegu, zuzenariak erabiltzen duen umorea, Eta egiten dituen txisteak oso Europarak dira. Europearrak nik... esaten dezunean, zesan haizu aspergarrila? E, ez, ez direla amerikarrak. Uh -huh. e, fin oso luzea eta oso astuna. Egiten da, ordu eta berro eta aspergarrila ordon. Ez, ez da, aspergarrila luzia ikendamu, aspergarrila ez da. Lucia, ikendam, ez da eh? Bueno, luzia eta astuna esan dezu, ordon. Bueno, aspergarrila ez. Vale, <laughs> vale. Bueno, eta vale. bueno, azkenekua. Oliver Stones zuzen nari estatu batu azken filma droga Drogatrafikoa aitzaki hartuta egindako filmea. Akziozkoa, Batzuetan zuetan uste nuen, mirari, Gai. Quentin Tarantino zela zuzen nari. Bai, izan berari erreferentziasko egiten dio Oliver Stonek film honetan, gainera aktoreak ere ba ez dute laguntzen. Izan ere Tarantino dela pentsatu dut ez esan dakoarekin Baizik eta John Travolta delako aktoreetako bat, hau da Pul Fixioneko aktoreetako bat. Mm -hmm. Aktorei dago kionez, e, Salma Hayek, aktore Mexikarren papera aipatu nahiko nuke, oso paper ona, Oscar Sarietarako e, auta gainaguzia. Bestalde ez e, aztu ere Benicio del Toro, honek e, ere paper txuku nahitun du. E, Pelikula honetan, aktore hispano desente aurkitzen direla esan dezakegu, eta tartean gazela ere hitz egiten dute eta e, seguru, akillako arrakasta duda liga mm B. -hmm. Bueno, urtzi eta txaldian, e, bueno, ze pelikula dakazu ikusteko edo aurrera pen txiki batiteik bai? Bueno, hai pelikula gaur Penelope Cruzen pelikula, estranja se ha venuto al mundo, eh? Mm -hmm. hori bai, astu zait esatea, e, benetan Penetan dela, e, normalean kriston Illarak egiten ditugu arratsaldeko pelikula ikusteko, baino, Kasualidadez gaurko izan, ze ikusita baztan pelikula, euskeraz, uh -huh. eta laukatu aretoan. Benetan lotxagarria, lotxagarria nik politiko bati esan diot, haizu, botelera iristen zeratenean zehose imartezue euskal zinemarekin. Eh? Eta, eta esan zein zeintzen, zeintzen, eh? zeintzen politiko bai? Politiko bat, ez dugu izan esango, politiko bat. <hah> Eta aurti ikusi ikuzun pelikuletatik zenekin gelditzen za. Guke jakiteko eta entzulike bai jumer daute, ba, bat aukeratzeko. Bueno, nere eh, estiloko co pelicula eh, Argo da, duda Gabe, de? eh Argo, argo, argo. ben eh, akzioa eta eh, thrillerra, thriller eta ese bitsere ez dago, ez dago bate de ingeiski. Et sait gustatu. Eh, zera, eh Amur, ez dagin ikan esako zinemalikoek. Zikus duten, ez? Bueno, beste kritika batekin, no? Oskalo ikusko zuten, da... <risa> beste ikus puntual. Bueno, gaur, eh, Zazpiterrietan, esan bezala Benuto al Mondo, eh, Penuelo Cruzen eh, pelikula, eta, uh -huh. eh, bueno, astuzait jartzea hemen el artista i la modelo, Fernando Troe Barenatzo ikusin nuen, eta, psh, en fin, eh, frantxesez, <risa> da, pelikula, E, zuri beltzean eh en fin ni de artisten eh e, ikusita esta mundu guztia badiru dioen xuri beltzean egin nahi, nahi dituela pelikula en fin eh Oida tintan ez gastatzeko Zer? Tintan ez gastatzeko izango da, izango da, izango da. I, <laughs> bueno, utzi ba, geokore utzi behko dugu, berriz izango du connexilia. Eh, bai, seguen, eh, se daqat tita. Da. Eta esango dugu, bueno, ordu batak eta laurdenaldea, ba berriz e gurian izango zela. Hori da, hori da. Ba, oso ondo urtzi ba, gerarte. Bueno, ba. A